Thank mm -hmm. you. Les aventures de Tintín, el secret de l'unicorn. basat en les aventures de Tintín Tergé. Bé, ja estem, senyor. La seva cara em sona molt, que ja l'havia dibuixat abans. Alguna vegada. És clar, els diaris, ara recordo on l'he vist. És periodista? Soc reporter. Paciència, Milú. No falta gaire. que li he captat força bé la fesomilla. Ah. Mm. Molt bé. Tu què creus, Milu? Milu. Tinga, senyor. Sí. No s'ha ficat. dies amagat. Eh? Corries darrere un ga És peça única, sí, pertanyia a un antic capità de vaixell. L'unicorn. L'unicorn, un valer, una caravella de guerra, i molt antiga, del segle XVI. Del XVII diria jo. Del regnat de Lluís XIII. Lluís XIV. És el que he dit, Lluís XIV. No hi ha vaixell millor que hagi sulcat els set març. No en trobareu cap més com aquest, Bailer. Només en val 200. I si us en dono 100? Fet! Ai, és molt delicat. Tranquil, perdoni. Vagi amb compte. Ei, sisplau, quant pel vaixell? Ah, em sap greu, li acabo de vendre aquest jove. Ah, sí? Digui'm per qual l'ha comprat i n'hi dóna el doble. El doble? Gràcies, però no el venc. Escolti, jove, només el vull ajudar. Em sembla que no n'és conscient, però s'està ficant en un pou d'aparells. Quina mena de perills? Li adverteixo, ara que encara pot, desfaci Aquests homes no estan per orgues. Quins homes? Magnífic. Ah, uh, és uh, magnífic. No cal que me l'emboliqueu, me l'emportaré tal com està. Us fa res us pagui amb un xec? Si el voleu comprar, haureu de parlar amb el noi. Bé, doncs que el noi hi posi preu. Oh. Qui posi preu? Com hi ha molt. Fa deu anys que venc fòtils i andròmines i em perdo un pos i preu per un trist minut! Perdoni, però ja li he dit a l'altre, home. Un americà. Tu, tan clenxinat i sense mitjons. No està en venda. Deixeu-me que i els vostres bons sentiments. No fa gaire que he comprat el castell del Molí i aquest vaixell, com ja deveu saber, formava part del patrimoni. Del capità del valer? La família va passar temps difícils. Ho van perdre tot. La mala sort no els ha abandonat mai des d'aleshores. Parlem de generacions, de borratxeres, conductes reprojables... Em sap greu, però li torno a repetir. No està en venda. I bon dia tingui. Aquest jove, com es diu? El jove? Tothom el coneix, aquest jove? És en Tintín. Per despacia en aquest vaixell? Per què desperta tant d'interès? Quins secrets amaga. ama? Ah Un collés aquesta lupa? Jora el que l'havia deixat. El periodista Tintín desmascar una tribu de gánsters. Un reporter destapa una xarxa criminal. Tintín recupera una relíquia nacional. Tornen el rei el sèptre robat. Milú, no has vist pas la... Gràcies. No, Milú! Acoita, què has fet? L'has trencat? Ets molt dolent En aquest vaixell va passar alguna cosa Anirem a l'únic lloc on poden tenir la resposta Anem, Milu del castell d'en Molí, últim capità del dissortat unicorn. El vaixell, salpa de Santo Domingo, el 1698, en un dels viatges més ruïnosos i funestos de la història naval. No arribar mai a destinació, atacats per pirates. Morirem tots tret d'un sol supervivent. Quan Francesc de Haddock fou rescatat, estava convençut que el seu llinatge estava emmeleït. D'acord amb el manifest de l'unicorn, duia una càrrega de rom i tabac amb destinació a Europa, però... Durant molts anys es va creure que el vaixell hi havia una càrrega secreta. Oh. Què hi havia al vaixell, Milo? Els historiadors no han pogut establir què va passar en aquell viatge funest, però els darrers mots del Capità foren. Només un autèntic Haddock pot descobrir el secret de l'unicorn. Oh. alguna cosa mira. hem de tornar mirada prop a aquesta maqueta I és que no hi és de l'escut d'armàs dels Gadog. Mi... Vaja, vaja, vaja. Ja. Em sembla que ja tenim el lladre. Benvingut al castell del Molí. Veig que no us heu fet anunciar. He vingut a recuperar el que és meu. Perdoneu, però no us acabo d'entendre. Oh, tant que manteneu. Aquest vaixell. Me l'han robat de casa va fa menys d'una hora. Lamento dir-vos que us equivoqueu, senyor Tintín. No m'equivoco. El vaixell és meu. N'esteu segur? Per descomptat que sí. L'he dut al pis, l'he posat damunt del bufet, en Milú perseguint un gat i ha donat un cop i... ...ha caigut. No és el meu vaixell. No, no ho és. Em sap greu. Semblen idèntics. Les aparences ens poden enganyar. Sí, és cert. Però hi ha una cosa que no entenc. Per què va fer dos vaixells exactament iguals, francès de Haddock? I vostè ja en té un. Com és que en vol un altre? Quin interès pot tenir aquella maqueta perquè se la vulguin tu? Déu meu, no pareu de fer preguntes. És la meva feina. Em podria treure un reportatge. Em dedico a això? No és que sigui cap misteri. Francesc de Hado, que era un borratxo, un deprevat, incorregible, estava condemnat al fracàs i va llegar aquest fracàs als seus fills. És cert, doncs. El seu llinatge està maleït. Què més heu descobert? Hi ha res més per descobrir. Tot depèn del que busqueu. Busco respostes, senyor Sacarina. Doncs aquí no les trobareu. És tard. Val més que torneu a casa vostra. Per aquí, senyor. Llàstima, senyor. Perdó? Que s'hagi trencat el pal major de la maqueta. Confio que hàgiu trobat les peces. Què? És fàcil perdre les coses. Bona nit, senyor. És fàcil perdre les coses. Què devia voler dir amb això? No. Què creus que m'intentava dir? És fàcil perdre les coses. Com? No. qué pasa mi sol del migdia parlaran perquè és de la llum d'on ne sortirà la llum i resplendirà la creu de l'àguila i aquestes marques semblen una mena de codi o un llenguatge secret no té sentit però això explica per què han regirat la casa buscaven això i no ho han trobat per tant tornaran a venir Sí, senyor. Crec que ha sortit. I a més a hi ja s'ha I el senyor Tintín sempre insisteix molt que no vol rebre visites després de l'hora de sopar. M'he de prendre la xocolata feta. M'esperen un bon llibre i una tassa de xocolata. Serà una vetllata fantàstica. Gràcies, senyora Passarell. Ja me n'ocupo ara. Ei, hey, jove, és vostè. Obre la porta. Què vol? Miri. El joc s'ha acabat. Tornarà. Sé que volia els vaixells, però li juro per Déu que no el creia capaç de matar per ells. Qui? Però de qui parla? Només intento avisar-lo. La seva vida està en perill. Contesti'm, qui? Ah! Senyora Passarell! Han disparat un home al portal! vegada... Cridi una ambulància! Jo, Milu! em sent? Que... La víctima es deia Bernabéu Dous. Era un dels millors agents de la Interpol. Però no tenim cap pista d'en quin cas treballava. Jo diria més, Dupen. Estem completament despistats. I la Interpol no té cap més pista? Tranquil, Tintín. Encara no hem acabat amb la paperassa. Fe de policia no són tot flors i pistoles. S'han d'omplir papers. Tinc una cosa que els pot ajudar. Abans de perdre el coneixement, en Dous em volia dir una cosa. Crec que enlletrejava una paraula. B-O-U-D-J-A-N. Ara Carabutjant. Carabutjant? Els diu res aquest nom? Per tots els cidrals! Oh. És increïble! El què? Això, tenen els barats de boleta a meitat de preu. plau, oh. Dupont! No és moment per això. Per tots els cidrals! Oh. Oh. Què passa? Doncs que els bastons també! La pensen investigar aquesta prova? Naturalment! I per la prova no pateixi. No pot estar en millors mans. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Dupont. Oh. Dupont! On ets? Aquí! Ja sóc aquí baix! Per què t'entretens? Eh? Es deixen això. Déu del cel, Dupont, vigila les proves, home! Perdona, Dupont, tinc el cap en un altre lloc. Ah, sí, el nostre faneta llarg de dits. Què? Un carterista. Ah. Però no sap el que li espera. Au, oh, va, tintint. Agafi'm la cartera. És una goma de resistència industrial. És molt enginyós. Tot el contrari. És infantilment simple. Simplement infantil, diria jo. tin? -tin? Senyors meus. M'imagino que ara ja deu ser a hores lluny d'aquí. Suposo mm. que et refereixes al carterista. Sí, més li val, ja deu saber que li seguim els passos. Milú, què passa, menú? Què has vist? No t'heu venit de gust on té, oi? Oh, Qui ho diu que no em ve de gust? Em ve molt de gust. Com jo. Què? Ah! Ah! Ah! Ja ets ara! Ja ets meu! <tocs> ah! Què dimonis passa, allà? Ja? Corre, Milú! <susurant> oh, disculpeu. Perdoni, senyor. <susurant> És el carterista Tintín, que no s'escapi. La cartera. No la tinc. De pressa! Milú, persegueix-lo! Alto! Esperi! <susurant> <susurant> <susurant> <susurant> <susurant> <susurant> <susurant> <susurant> Tranquil. L'he perdut. M'han de trobar la cartera. És molt important, l'he de recuperar. Ja hi pot comptar. És en mans de professionals. El percamí l'hem perdut. Però no hem perdut el reportatge. Carabutjant. Una paraula Armènia és a nostra pista, Milú. Per què ho va dir amb Bernabéu II que les nostres vides corrien perill? Senyor Tin... Tin? Sí. Una caixa per vostè. No he demanat res, jo. Bé, és que és a tu el que hem de lliurar! Repita la forneta! Deixeu anar, costa el timoni! A mossegat! pressa! No el porta! No el té, aquí no hi és. No és aquí? On és, doncs? On és què? I ja n estic tip dels teus jocs. El pergamí de l'unicorn. Un tros de paper, com Vol dir el poema? Sí. sí. Escrit en cali·grafia antiga? Sí. Que era dins d'un cilindre? Sí. Amagat al pal major? Sí! No el tinc. Tu saps el valor que té. Si no, no l'hauries agafat. Dos vaixells i dos pergamins que formen un tot. En un i li cal l'altre. No, no és això. Hi ha més coses. El trobaré. Amb la teva ajuda o bé sense. T'aconsello que et convencis que t'interessa ser-me molt útil. Després ja ens ocuparem d'ell. Sí, senyor. Manteniu el rumb. Milú! Jo també estic content de veure't. Au, prova d'arrosegar les cordes, va. l'ha de tenir per força, però el que vull saber és què n'ha fet del pergamí. L'hem escorcollat de garabar. Vui que torneu a la bodega ara mateix i el feu parlar. Trenqueu-li tots els ossos, si no hi ha més remei. Oh, que crumen. <ríe> ja sabeu què ens hi juguem i què ens hi va, tot això. Espavileu. Senyor Sacarina, senyor Sacarina, aquí hi ha hagut un daltabaix. Quin desastre, el capità està conscient. Què? Ha tornat en si. Sí. Us acusa d'amotinament. Diu que heu girat la tripulació en contra seu! Li deu haver passat la borratxera! No us quedeu aquí com està, Quiroz! No Porteu-li una altra ampolla! Sí, senyor! les cordes. ordres! S'ha encallat. Que la mogui. Així. Però què fas? Surt d'aquí! No està encallat, idiota! Ha barrat la porta per dins! Què vols fer? Jugar una estona, eh, Tintín? Porta el TNT. Caixes trencades. Una corda, xampany... Ah. Què més tenim, Milu? Hi ha més maneres d'obrir una porta. Fragaran la coberta amb els teus bodells quan t'hagim liquidat. Аня, нет. de Sumatra! Ahà! Et ah, pensaves que et podries acostar per darrere i agafar-me amb les calces avall, eh? Ah. Millor que les porti posades, si no li fa res. No m'enganyes a mi, ets un d'ells! Què? T'han enviat a matar-me, eh? No sé ni qui és! És així com em vol escabeixar. Vinc, que em mati! Ja és un goi forteu, assassí! Ah. ah! Ah! Assassí? Perdoni, però s'equivoca! M'han segrestat! Una banda de goriles és un porc fastigós, ha la tripulació contra meu. Qui? Un cara de llufa amb nom ensucrat. Els ha comprat a tots, del primer a l'últim. En sacarina. Ningú no em pren el vaixell a mi. Què és, el capità? Esclar que sóc el capità, qui vols que sigui? <t 'ha> Porto tancat en aquesta cabina, dies, amb només whisky per nodrir la meva ànima mortal. Oh, em, em pensava que era tancada. Doncs no. I ara, perdoni'm, però si em troben, em mataran. No em puc quedar aquí. He de trobar com sortir d'aquesta banyera de borratxos. B banyera? banyera? Banyera! Banyera! Gràcies. De res. Em dic Tintín, per cert. Haddock. Archival Haddock. Hi ha un bot a la coberta de dalt. Vine amb mi. Un moment. Ha dit Haddock? Uh! Com s'us poden haver escapat? Trobeu-los, els vuit tots dos. No patiu, els matarem, senyor. No! Podeu matar el noi. No en Haddock. Oh, per què? Només és un vell borratxo. Si ja l'hauríem d'haver mort... Us penseu que és per casualitat que vaig triar el vaixell d'en Haddock, la tripulació d'en Haddock i el seu cara girat contra mestre? Les casualitats no existeixen. Ah! La relació amb el capità Haddock ve de molt lluny. Tenim afaires pendents. I aquesta vegada li tocarà... pagar. Hem d'arribar a la porta tancada del final del passadís. Això serà de mal pel·lar. Per casualitat, no és pas parent dels Haddock del Castell del Molí. Ah! Per què ho preguntes? Per un reportatge que escric sobre el naufragi d'un vaixell al Mar de les Antilles. Una carabela de tres pals i 50 canons. Tu què en saps del l'uricorn, eh? Poca cosa. Per això li pregunto. El secret d'aquest vaixell només el coneix la meva família. Ha passat de generació en generació. Me la va explicar el meu pobre avi el seu llit de mort. La història. I què? M'ha fugit. Com que li ha fugit? Quan va estirar la pot estava tan trist que no vaig tenir més remei que ofegar les penes i l'endemà m'havia fugit. Fugit tot del cap. Tot li ha fugit? Fins a l'últim mot. No hi ha ningú més a la seva família? Potser ells ho saben. Francesc de Haddock va tenir tres fills. Només es manté la meva línia. Jo sóc l'últim dels Haddock. Diu que va tenir tres fills. I ara! Ja. Creu una ja per qui trobi amb Haddock! I podem matar el noi! <t 'en> Què és això? si el que està buscant. Què t'empatulles, ara? Estava escrit al pergamí. Tres germans units. Tres unicorns junts navegant al sol del migdia. Parlaran. Ah, sí? Francesc de Cadoc no en va fer dues temaquetes de l'unicorn. En va fer tres. Tres vaixells per tres fills. Excel·lent. En Sa busca la tercera maqueta. Mil rodents. Han tancat la porta. Hi ha alguna clau? La clau! Aaaah! Sí, esclar, per això no es pot obrir. El senyor Jagerman, litera de dalt, fila del mig, va encarregat les claus. Però vés amb compte, que el son lleuger des que per desgràcia va perdre les parpelles. Les parpelles? Sí, va ser una partida de cartes memorable. Ai, allò era per veure-ho. Ho faria jo mateix, Tintin, però... Tu ets més àgil i segur que no despertes els nois. N'està segur que és una bona idea? Tranquil, que no pot passar res. Sempre que no es desperti ningú, val a dir. Però jo em mantindria lluny del senyor Hobbs. Ai. És molt destra amb la navalla. <susurra> ei, ei, ei. no t'acostis gaire, sobretot al senyor Hitch. <susurra> El van fer fora de pastor per les seves relacions ramaderes! Mm. Mm. <smans> <smans> <smans> <smans> <smans> <smans> <smans> No, oh, l'entrepa, no. Les claus. Oh! <tot> uh! oh! <tot sam alone> uh! <tot> que valent que ets, tind -tind. Tenia el melic arrogat com una pança, t'ho confesso. Uf. Sí, és. que era el malica. Eh? Tal com tinc la panxa, potser ja l'he per la boca. No presa, capità! No podem perdre temps! Premi! Ah. Només l'indispensable, esclar. Anem als pots. Vigila, el patró diu que la sap molt llarga. És el por, això? Sí, és al davant de la sala de la ràdio. Sala de ràdio? M Esperi'm aquí. Vigili. Si ve algú, avisi'm. Vés amb compte! No veig res! Pare, dormit dinai! Aquí no hi ha ningú! No fa res! Ha arribat un missatge, patró. Què diu? El rossinyol milanès ha aterrat. S'espera entre vestidors per entrar en acció si milanès. al perquè això l'animit Later. Idiotes, per què ho heu fet? L'hem mort, patró, com vos volíeu. No, no és així com jo ho volia. Necessitaven Haddock viu. Un moment, patró. Hi falten dos bots a coberta. Llavors, és com devia ser un esquer. Coneixen els nostres plans. Saben on ens dirigim. Trobeu-los i costi el que costi que puguin arribar a vagar! Sí, ah. patrón. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Hem d'arribar a vagar abans que ens acarinen. Ja sé, ja ho sé. Per què? Ah. Perquè té la tercera maqueta del vaixell. Com ho saps, tu? Ah. El Sheik col·lecciona naus d'època. I aquesta és la perla de la col·lecció. Mal rellam se m'emporti i si aquest d'aquí és l'horicorn! Capità, veu la distorsió de la maqueta? Eh, sí. Això vol dir que en Ben Salat exposa el vaixell en una urna a prova de bales al palau. I en Sa i va per robar-la. Sí, i té el rossinyol milanès. És una arma secreta, però amb això no en té prou per resoldre el misteri i per això el necessita a vostè. Per això el tenia presoner. Déu voler que recordi alguna cosa per ell. No tinc res. Ho vaig llegir en un llibre. Només un autèntic hadog pot descobrir el secret de l'unicorn. Però jo no recordo res de res. Ve deus saber alguna cosa dels seus avantpassats. Són part del seu llegat. La meva memòria ja no és el que era abans. No, i com era abans? No me'n recordo. Capità, sabria arribar a vagar. Quina ximpleria, quina pregunta de fer! Dona'm aquest rems. T'ensenyaré com navega un llop de mar, Gromet. De mi no en dubte, un vulgar cap buf, pèl roig, amb un serrell i un cos insuportable. Sóc clavo, l'amo i senyor dels set mars del món. Conec aquestes aigües millor que les perrugues de la cara de ma mare. Oh, quin parell d'anyicris, eh? S'han ben clapat. Aquests peliners d'aigua del salvi dia no res. On se val? Jo t'hi portaré, Tim-Tin. Mira't on és el nostre home. Senyor Llepafils? Sí? Em dic Dupon. I jo Dupon. Som agents de policia. Oh! Em Oh! Senyor Llepafils! No ho sé. fet mal? Pobre home. Déu te'l sap. S'ha fet mal? Que s'ha fet mal? Gràcies. No. no tenia per què fugir. Eh. No, no, és que... Ahir va anar de eh. poc que no agafem el carterista que té aterrida tota la ciutat. Un no, no, no. carterista? Li vam poder agafar la jaqueta i dins hi vam trobar una cartera. Una cartera amb el seu nom i l'adreça. És la meva. És evident que li va robar a vostè. Sí, és la meva cartera. Que li passa res. No el volíem espantar. Permeti'ns que l'acompanyem. Moltes gràcies, però no cal que entri, no em passa res. No, no, i insistim. Val més prevenir que guarir. És el mínim. Ah, gràcies. Ja està. Déu del cel! Què és tot això? És la meva a, col·lecció. Quin munt de carteres. No, no ho puc evitar. Vaig començar amb moneders i ja no ho vaig poder aturar. Ha d'anar amb compte, no li han dit. Hi ha un pispa a la ciutat. Oh, sí. I faria l'agost aquí. T'imagines? Mm. Què volen dir amb això de pispa? Oh, un mestre del crim. Un pillart escurabosses, un glallarc, un malagar-se pispa carteres. No sóc una mala persona. Sóc kleptomen. Què és aquest? Té por dels espais oberts, pobre home. Han té les carteres a la sala d'estar. Carteres! Oh, no me puc estar quan veig aquestes preciositats. És és un hàbit inofensiu, creguin-me. del cel Dupon. Coita. També es diu Dupon. Oh, oh, quina dupont, casualitat. No, Dupon. Aquesta és Dupon amb D, dupont. com segon. No, no, no, no. no, no, no. és Dupon amb T, com com moi. Ni la barba que és. Anna de verda que vaig aconseguir pispant. Pispant just quan estava pispant. I aquest? Jo no tu segon. A mi no em diguis segon, el meu segon ets tu. Mirin que Tu no saps ni què et cosa. M'encanta la pell de porc. Et no cosa, de porc. Està... Jo et vaig conèixer et que... primer. No, primer, jo a tu. No és cert. Sí que ho no. és. Et, no. et dic que no. Jo que sí. Que no. Sí. Ah, no. Escola! Oh. Ja, no tu més. Els acompanyaré sense fer soroll. Emportin-se-les, emportin-se-les, emportin-se-les eh. emportin eh. emportin eh. emportin totes. Esperi! Vol fer el favor de calmar-se, jove? No ens les podem emportar. Fem cara de lladres? Déu del cel, Dupont. Aquesta em sona. No pot ser. Mm. Doncs ho és. En tin. Oh, quin fred! I quina seta! Oh. Tinc la gola com una raspa. A si ha aigua per aquí. Sí... Mira què hi tenim aquí. Escalfar-te, Bailet. Capità? Qui és això? Ah, no cal que em donis les gràcies. Què? Ah, feies cara de tenir fred i... em ses una miqueta de foc. En un bot? No, els rems no. Ens fan falta els rems. Sí, però no gaire més temps. Ah! Que s'ha begut manteniment? Au, oh, va, de pressa, ajudi'm. Capità, ajudi'm, corri'm. Però què he fet? Déu meu, què he fet? No, capità, això no... Sí que l'hem fet a bona. Sóc un inútil. Estem perduts. Un No ens trobarà ningú aquí. Un cas perdut. I en la Carina ja deu a mig camí de vegades. pobre infeliç que no serveix per res. D'acord, ja n'hi ha prou que enviï de rosca. Ha estat culpa seva, això. Tan Francesc de Haddock. I com hi ha arribat a aquesta conclusió? Perquè era un personatge de gran valor i de gestes intrèpides. No ha existit mai ningú com ell a la meva família. Per què creus que veig aquí, oh? Perquè sé que mai no podré ser com ell. No, val més que posi fi a això d'una vegada. Així tots dos deixarem de patir. Què passa, Milu? M'aniré enfonsant a poc a poc a l'aigua. Per què m'acullin els braços freds del Gran Blau? Porta l'indicatiu de Portugal. Ei, sí, que no em sents. On està registrat el carabotjant? Salvats! Estem salvats! Oh, és un senyal del totpoderós! Ah! Ah! Ah! Ah! Tru-lu-lu-di-tas! Capità, ajupis! Uh -huh. Mercadés d'esclaus! Cavarnícules culs de ronya! No gratis espitragats! Uh -huh. Males notícies, capità! Uh -huh. Només tenim una bala! no són les bones? Que tenim una bala! Uh -huh. Fins ah! demà! Enhorabona, ah! Vostè, què tens aquí? Ah! Titin? Titin? No vull que els perdis de vista. Afanya't, doncs. El que em pensava ha tallat el cap l'avancesa. Ah, ja és tenir sort. Amb una sola passada, segur que ens els carreguem. Poseu les mans a l'aire! Vinga! A veure... Sí. Segur que saps que et portes entre mans, Tintín? Uh, més o menys? Oh. Eh, la resposta és més o menys? Tranquil! Un cop vaig entrevistar un pilot! On queda el nord de l'Àfrica? Capitan, miri! Els hem atrapat! És meravellós. però no hi ha cap més manera d'anar al nord de l'Àfrica, sense haver de travessar aquest mur d'aquí. No podem fer mitja volta. Ara no. Ara no! És només per ús medicinal. Ah, tens raó, bromet, tens raó. No hi ha benzina! Capità! Li semblarà una cimpleria, però tinc un pla. Amb l'alcohol de l'embolla, potser podrem fer unes milles més. Si Sisplau, hauria de sortir a fora i abocar l'alcohol al dipòsit. Per Cristòfor Colom! Oh, fa un temps de mil dimonis, aquí fora. Sí, i... i està plovent. I vostè es considera un haddock? Ah! Capità! Capità! Capità! Capità! Capità! Ah! Ho fa molt bé! Corri! Evoqui l'alcohol al dipòsit! Anem amb l'últim alert! Olè! Fari amb aquesta cançoneta. Tu no ho entens. Estic sec. Estic sec. Tu no saps què significa això. Escolti, no ens podem quedar aquí. Pas a pas. Vinga, amunt. Agafis amb mi. Un home no pot durar gaire sense els seus elements vitals. Es vol que el mar, plau. Hi ha coses pitjors que no poder-se tin Tintín, oh. estem salvats. Aigua! No. Aigua! Esperi! Capità! Només és un miratge! Era aquí. L'he vist. La imaginació li ha jugat una mala passada. És la calor. He de tornar a casa meva. Què? He de tornar al mar. Capità, està al·lucinant. Oita. Tu havies vist mai una cosa tan bonica? Ara orça contra el vent. Amb les veles desplegades, té tres arbres, doble coberta, 50 carons. És l'unicorn? Ai, que Sí, sí que ho és. Què més, capità? Què més hi ve? <ríe> navega ben en popa. Mira com navega tota vela. No fa ni un dia que ha salpat a barbados amb les bodegas plenes de ron acabat al millor i els cors dels mariners ennyurant casa seva el capità que veu aquesta bandera se li gala a la sang, perquè sap que la lluita serà a mort. Però en Francesc és un havok i els Havok no fugen! <totipen> A tots els vostres llocs, llencem aquests regalets que portem de sa majestat aquesta patorella de rates de marca que agacalces. Prepareu-vos per mirar, senyor Nikos. A les vostres ordres. Prepareu-vos per mirar! El salen entre els morts. Qui? Capità, Qui va veure? Ja, ja no hi és. Qu -qu què vol dir que no hi és? Però què va passar? Maldiatge a porto barba. És de quan porto barba? Capità. A l'unicocorn hi va passar alguna cosa. És la clau de la solució. Faci un esforç de memòria. L'unicocorn que estic escanyat a set. Capità! Tintín! Què 'està passant? Ah. És... Oh. Ah. És curiós. No han necessitat ni un dia el Sahara. El felicito, Capità. Estàs sobri? Molt bé, Gosset. Aquest és viu. Comprova l'altre. Sí, tinent! Compaïa Auto! Sóc el tinent del cor. Benvinguts a la guarnició d'Afgar. Gràcies, tinent. Li devem la vida. Han trobat el meu amic? Sí, però no es troba gaire bé, per desgràcia. Encara pateix els efectes d'una forta deshidratació i no para de delirar. Per què no li fem una visita? Ah, Haddock, està despert. Genial. Li he portat una visita. Capità? Hola, t'has equivocat d'habitació. Capità, sóc en tin. L'avió se'ns ha estavellat al desert. No ho recorda? Avió, no. Sóc home de mar i jo no ho volo mai. Si ho puc evitar, m'has pres per una altra persona. Què és aquest líquid tan peculiar? No té cap boquet i és completament transparent. és no? clar és aigua. Les coses que li van inventar. Sospitem que té una commoció un cop de calor i que desvarieja. És que està sobri. Escolti, capità, quan érem al desert... El desert? Sí, parlava d'en Francesc. De qui? En Francesc i m'explicava què havia passat a bord de l'unicorn. L'unicorn? Sí. Ah, l'estufa de què es fan els somnis. Els somnis dels menuts. No, del vaixell. Si Sisplau, faci memòria, Capità. Hi ha vides en perill. Milú, però què has fet? Jo de vostè m'apartaria. No, no. Oh, Fuera! Em... Sortim de l'habitació! Va, sortim! Minut! Aquest home és boig! <susurra> <susurra> Deixa't veure! Raca malmats! <susurra> <susurra> si el que vols és guerra! Ja tinc sabata del teu feu! Guerra? aquí! Mord! Draca marroig! Ha! Ha! Ben, capità. M'ha vingut tot el cap ara, tot el que Lavi va explicar-me. L'unicorn era seu ara. Els piratas eren els amos de la caravella. S'havien rendit? Lavi em va dir que no raquem. Li havia dit a en francès que era el gos del rei, un cap de piratas, encarregat de prendre-li un botí guanyat amb esforç. Per què hauria de perdre el temps per ron, tabac, malassa i dàtils si a bord del vaixell tens una càrrega més valuosa? On l'amagues, m'hauràs de matar primer. No, no seràs el primer. Començaré pels teus homes! Per salvar els seus homes, va decidir revelar la càrrega secreta. I on era? un altre joies i altres tresors. Mateu els seus homes! No, Ràquem, no! Ràquem, vas donar la teva paraula! Ràquem! sabia que estava perdut. Que penjaria de la verga més alta de coberta. Però no havien previst una cosa. Que en Francesc era un Haddock. I un Haddock sempre es guarda un tronfo a la màniga. pensar-s'ho si va llençar el damunt. Dels pirates? Tot sol? Desarmat? No, no. D'una ampolla de rom que rodolava coberta la va morir. Se la va posar els llavis i... Sí, I no em va veure. No és moment, ara, es va dir. Necessito estar en plenes facultats. Llavors, va deixar l'ampolla i... Sí, sí, va deixar l'ampolla i... i... va agafar una vaga! Oh! Llavors sense esperar un moment, es van caminar cap a la Santa Bàrbara, on guardaven tota la pólvora i les bales dels canons. Maleït, gos! Ens volies fer volar tots pels aires? Au, què esperes? Acabem, ja! Ah! Ah! T'as blâché, t'as pas là Com puc haver estat tan sec? Però de què parla, ara? No són només els pergamins, ni... ni el tresor que es va enfonsar amb el vaixell. És a mi. És a mi a qui buscar. Caurà una maledicció sobre tu i el teu nom, Haddock. Busca venjança. Torna i mira'm a la cara! Córra, Tintin. Se'ns acaba el temps. Capità, què? Et maleeixo! Maleeixo el teu nom i tots els teus descendants! Els tornarem a veure! Cadoc! En un altre temps! En una altra vida! Això no s'ha acabat! Mai no es va acabar! No l'entenc. Qui el vol matar? En Sacarina. En Sacarina? Per què? És el descendent de Raca, amb el Roig. Vol acabar la feina. Esclar, és per això. Per això què? Que va enfonsar el vaixell. En Francesc va enviar el tresor al fons del mar. Abans maleït que deixar que en Ràcam es fes amb ell. I així va ser. Però quin no acaba tot. No. Va deixar una pista. Tres pistes en un enigma que ocultava un secret que només un autèntic no. Haddock podia resoldre. Quin secret? El lloc on hi ha un dels grans tresors enfonsats de la història. Les restes de l'unicorn... Vol robar el tresor? El tercer pergamí? El llom de llom de contrarrellam, us juro, juro com a Últim Haddock, que trobaré el tresor abans que ell. A Abagar! Abagar! Lloc. Capità, no miri enrere, però ens estan seguint. Sí, tens de bo. Per què ens seguiu? Vull que em tigueu! Per aquí treballeu! Capità, prou, prou! Dupont i Dupont, no el digui tan forts. Anem d'incògnits! Sí, ja ho veig. Van rebre el missatge que els vaig enviar? Ah, uh, sí. És una mica llarg d'explicar, de fet. Resumint, vam atrepar el lladre, recuperar la seva cartera i agafar el primer avió a vagar-se. Sí, aquest pispa pispa pis pa cartera se li acabat pis-pa. Tinguí, eh? els diners ni els va tocar. No són els diners el que em preocupa. Ja estem igual. Ara només hem de trobar els altres dos. que és senyor milanès. Aquesta és l'arma secreta? Vaja, vaja. Quina li agosta. Oh, oh, oh, oh. Encantada senyora, benvenuta, oh, la senyora. benvinguda. Oh, oh, oh. La seva presència ens il·lumina. Oh, oh, oh. més encantadors oh. li presentaré el meu acompanyant més i ha sucorro ha dit pis estat molt apassionat a l'hora de prestar suport al concert és la meva primera visita al tercer món Perdont i d'acompanyar la senyora al Camarit oh. Dis! Vostè primer. Ah! Ah! Ah! Ah! Tingui, vull que m'ho guardi vostè. Què fa? Jo? Sí. No estàs segur? Si sí, m'agafen, no vull que En la meva vida. Tret, posqui, tret. Je 셋 vivre dans ce crequer. Moi夜更 sent. Féter ambshi hols Què és aquest soroll? <Ses> Les orelles sur sang. no no ni sorto També té el teu tin. Jo no el tinc. Com és? Uh, Què ha passat? Ha sigut l'ala' uh, uh, xampempat al uh, jardí. I hi havia una ampolla d'alcohol i... d'alcohol, eh? No no, no, no no, no és això. La pod el de data. A pressa, tornem al vaixell.! Mm! Oh! Titin! On vas ara? Uh... A perseguir amb la Carina! Hi vas tot això? Sí! <ríe> Anem, Milo! <tocat> <tocat> <tocat> <tocat> <tocat> to <laughs> Números amagats. Què significa? Li aconsello que no ho faci. Deixi anar l'ocell. Oh. Què valora més? Els pergamins o la vida d'en Haddad? Oh, no li facis cas, no et sortiràs amb la teva tros de soc a cara de rap. Et que el mataré! Ah. No pateixis per mi, Tintín. Estic bé. Deixa anar l'ocell ara mateix, et juro que el mato! No. Esperi! Estrugludit a cara girat, maleït fill de gos pudent escura elles, Potser serà qüestió de convèncer-me. -ho. Ho hauríem de remullar Ah, oh, m'encanta la platja! No volies unes vacances? I tant! Que bé! Mm. Ningú no em pren el vaixell! Sí, ja li havíem pres. D'acord, ningú no me'l pren dos cops! Uh, us ho demostrarem, oi, Tintin? Bé, quin és el pla? No hi ha cap pla. I és esclar que n'hi ha un, tu sempre tens un. No passarà. En Sekarina té els pergamins i trobarà el tresor, que pot ser a qualsevol lloc. No el veurem mai més. S'ha acabat. Oh! Em pensava que eres optimista. Doncs no, ja ho veu. Soc realista. Ah, això només ho diuen els que es rendeixen. Em pot dir el que vulgui, tant és. Que no ho entén. Hem fracassat. Fracassat. Sempre hi ha gent que desitja dir-te que ets un fracassat, un sonat, un frustrat, un borratxot inútil. Però això mai tu pots dir a tu mateix. Envies el senyal equivocat i és aquest el que capta la gent. Que no ho entens. Si una cosa t'importa, lluita per ella. Si trobes una paret, doncs la travesses. Hauries de saber una cosa sobre el fracàs, Tintín. Que no pots deixar que et venci. Repeteixi això que ha dit. Si trobes una paret, l'atreveixes. No, no, no. Ha, ha dit no se sé queda enviar un senyal. clar Capità! Vaig enviar un missatge per ràdio del Carabugger. Sé en quina freqüència transmeten. I això de què ens serveix? L'únic que hem de fer és enviar la informació a la Interpol. Ells rastrejaran el senyal i sabran on van. La Interpol és aquí. -te! Si entran a un port, ho sabrem de seguida. I així podrem arribar primer. No ho comentis amb ningú, no se t'acudeixi obrir la boca. No pateixis, l'important és que cobrem. Ah, ja cobrereu, no pateu. Però on va ara? Vigileu el faixell. No, va, ben tornat, senyor. Confio que hàgiu tingut un viatge aprofitós. Tu creus que et pago perquè parlis amb mi? Encara no m'heu pagat. Polícia. Néstor! Néstor! Tom, Ils idiotes, no us quedeu qui, ens feu alguna cosa! Ha! Ah, ha caigut com una rata a la retera! Enhorabona, senyors. És tot seu. Sí? I tenim un ordre de detenció tant de l'Interpol com de l'FB. Aquell amic seu que van matar... En Bernabéu. Era un dels seus agents. Feia temps que li seguia la pista en Sacarina. Encara no ho entenc. Té la clau per trobar els tresors de l'unicorn, que veu sent algun lloc al fons de l'oceà. Per què vol tornar a casa seva?! Hol bé! Sacarina? Sacarina? Senyor Sacarina, per vostès. Ah, ah Qui! Ah! Ah! Aquí no. No cap aquí no idiota, ataca cap allà. No. Sí, senyor. Era el meu avantpassat, com el cavaller de Haddock, que era el teu. Tenim a fer espantins. M'alegro que sàpigues la veritat, Haddock. Si no haguessis pogut recordar res, matar-te no hauria estat ni la meitat de divertit. Més per abordar el meu vessell? No em fa falta, no me n'ha fet mai. Diu que només un Haddock pot descobrir el secret de l'unicorn. Però ha fet falta un Rackham per aconseguir-ho. Has tornat a perdre, Haddock. És veritat, per què no fas un traguet? Ara és l'únic que et queda, oi? Tot allò que per dret era teu, ara ja és meu. I aquí compto el vaixell. Ah! <tossos> fons arreuixats. Ningú no me'l pren, el vaixell. Vinga. Per fi ja et tenim mala la peça. Estàs detingut. Jo diria més. Ara estàs detingut. Mm. Ho veu? Llamp de llamp, són coordenades. Feien falta els tres pergaments per completar-la. Latitud i longitud, ja ho tenim. És el lloc on hi ha el tresor! Ho hem aconseguit! Gairebé ja hi som, senyor Tintín! Un pèl estri mort i llestos! Segur és el rumb, aquest? Confira en mi, noi! Conec aquests topants! Som el vell de la va. Estribord, fort! Corre! A les ordres, vino d'Estribord! Ah! Pareu màquines! Som el castell del d'Alborí. Mm. És on duen les coordenades. Va amagar aquí el tresor? Que no s'havia enfonsat amb el vaixell? Amu Haddock, senyor Tintín, us estava esperant. Sigueu benvinguts al castell del Molí. Oh, mira aquest lloc. No crec que hagi canviat gens d'ençà que era un bailet menut. I permeteu-me que us digui que enyorava molt poder tornar a tenir un Haddock a càrrec de la mansió. Doncs ho de continuar enyorant, Néstor. De cap manera no em puc permetre viure aquí. Bé, capità, vostè coneix la casa? Farà on comencem. Encara és aquí un soterrani? Eh? No, no, no, no, no, no, és aquest. Vull dir l'altre soterrani. Vol lamento, senyor, no hi ha cap altre soterrani. Eh, era molt més gran. Milou? Milú hònets! Capità, ajudi'l. Milú. Just el que havia dit vostè. Si trobes una parè... La travesses. El meu hàbil el devia tapiar abans de perdre la casa. I resplendirà la creu de l'Àguila. La creu ja la veig, però... On és l'Àguila? A Sant Joan Evangelista se'l representava amb un àguila. Ni diuen l'Àguila de Patmos. És ell, l'Àguila. Què ens devia voler dir, Capità? Estic perdut. Ah, aquesta illa d'aquí al mig no existeix. Com ho sap? Doncs perquè hi ha navegat per aquestes aigües. Manta vegades i he estat, és... és un error. I si no ho fos? Francesc de Haddock volia que l'herència anés a parar un home que em fos prou digne. Un home com ell que conegués els mars com el palmell de la mà. Un home que només mirant l'esfera fos capaç de saber que una molt petita no era el seu lloc. <coughs> Llamps i tresors. És trons de rac roig. Ah. Què és això? Ah. Oh. Uh -huh. Uh -huh. una copeta petita mm. a la salut de la nostra bona fortuna. Ai, que bé. És curiós, després de tant soroll i en renau em pensava que trobaríem més... Més què? Més tresors d'en Ràquem. Recordo que vas dir que havia saquejat mitja Amèrica del Sud. Estava pensant que... Va, no em facis cas, n'hi ha per fa per vendre. <laughs> ah, quins toms que fa la vida, eh? Mm -hmm. Ja tens el que volies, el teu reportatge. Tot va bé si acaba bé. No s'ha acabat. Francesc de Haddock va deixar una altra pista al fons de l'esfera. Per què? Per trobar quatre quintars d'or que descansen al fons de l'oceà. Com està la seva set d'aventures, capità? És insaciable. Té temps.